demiset lasira partian bai eta honetaz hitziteko telefonoen bestaldian e, ohier etxe hori dago ohiergabon Gabón Gabón bai bueno ohier dut e, gaur bertan egonda la hemen bergaran similarisuan eh ba hitzaldi bat eh zusego onsa hor tola ganean goiener uh -huh. goiener kooperatibakoki de moduan ba uh -huh. Orkesten, etorkizuneko ukera bat, energia komunitateak orkeste, jubilisa, oier? Bai, etorkizun urbila, espero. <laughs> Kontu da, egale, bisat entzuleako katzeko, bai, eh, eskatuko notu, egian oso saialan galdera bat, eskaera bat, ala, goiener kooperatiba, behatzi urtetako esperientzia hau, askeringo behatzi urtetako esperientzia hau, kontatzia laburrian, zer da, goiener? Bueno, ba, goiener, indala beratzi urte, energia berreztagarri inguruan sortu zen kooperatiba bada, hasiera baten e, kooperatiba sortzeko asmoa izan zen, eta irabazia esmorik ba, ez daukan kooperatiba bada. Mm hasieran -hmm. sortu nahi izan sorkuntarako baina gara jarteko legiek eta eta hori babesten, eta orduan e, ba, komertzea izazera, saleroztera ba, dedikatzeko erabakixe hartu zen, eta indala beratzi urtetik. Ba, energia berrizta garrisa ero gero dugu, bero gure baztidiei eta bezeruei salteko. Eta hori izan zen apur bat azieria. Horren atzetik, ba, bolondrezak elkartzeko elkarte basortu zen, eta apurba berandu hau, basorkuntzako proiektu eia ja posible izan zian ean, legia ba, aldatu zilelako apur bat, bat beste kooperatiba basortu zen, nafarko bizenekua, basorkuntzan inguruan e, ba, proiektuak sustatzeko. Eta laburrian hori da, hortaz aparte, bazkenengo urte terri edo, ba, Europako proiektu albil ba, biomasan inguruan lanketak iten gabiz, pobreza energetikoan inguruan lanketak egiten gabiz, e, Energia barriztagarri desberdinen arteko. Bai, barkatu? Menazkia barriztagarri dezberdinen arteko. Eh, Desberdinekin berdineekin proiektuak sustaten, adibidez Naparkopekin eindau Hernaniko e, hidroelektrika bat e, erosin, eh Fagoia eta horrekin ba ikasten gabiz, zer dan eh uraki n eta horrek dakar horren e, ba eta, eta bueno, ba esendu su edo konpondu biharko gauzak, eta bueno, hor ikasten gabiz. <hum> eh oñatiko urjausi zen uneko amarra beros izan eta orduan horren proiektu hortan ba naik gauz gero iparraldeko eh, Euskal eskali iparraldeko energia fotovoltaikoen proiektu baten artu ginian ikastolen teilatuetan e, bost e, ba, ikastola desberdinetan lau provintziaetan Gipuzkoa Bizkaia Araba Navarrako baita stole jarri garri hartzen lagundu dou eh batfotovoltaika plaka batzuk, uh -huh. eta bolako proiektuetan gabiz, eta hori apur bat izan da, ba, goienerren ibilbidia. Uh -huh. eh, goienerren nahi bultatzen dagoena da, ba, bertako, gertuko, modu jasangarri, berriztagarri, eta parte hartalde batian, ba, energian inguruan, ba, gauza kitzia, ez da? Uh -huh. Eta, ziginean LTC komerzializatzen, baina, bueno, onja gauza gehiago txeko gogos eta asmos eta kapasitatea ezgabilte eta bueno, ba horregatik sartu gara papur bat e, erakustera eta asaltera zerdan gure ustez 20.000 Europako pakoseentara hauek e, erakusten dabienagatik enerzia berriztagarrien komunidadiak eta hori da gaur e, asaltu dutena bergaran. Aipatudo zu ez eh? Europako eh ba legedean eh, aurkezten dala, es eh? energia komunitateak energia berriztagarriaren komunitateak sortzeko aukera. Eh aipatudo zu uh -huh. bai ondikan eh, ondikan legia ez dala etorri, eh o ez dala etorri Estatu espainola incluso, eh? es ez dago la ondikan eser ser sortita, sortiko eh, eh... kereik. Ekaimierako daukie epia e, estatudes berdinek legedixea garatzeko eta ba, enerzia garriztagarren komunidadiak ba, lur hartzeko herrialde bakoitxia. Eta? Mm -hmm. eta gu ba, horren itxoitz horren esperuan gauz, jakitxeko, ba, Europako susentarauen musika eta Espainiako legedixean musika antzerakoak dien edo ez, mm -hmm. jakitxeko. Europako susentarauek e, daukien musika hori guztahu itxekako. Mm -hmm. Ezaten ditxuen gauza danak die ba goierren baloriekin oso bat egiten eta horregatik gauz ba nahiko ba emosion batetik eta gero ba bur bat edo ba Espainiak ze izango ite da uh -huh. baina gogotxo gogotxo icho hitz horretan prestatzen uz ulertzen dot ze er, bai gukin bai, er, duena uh -huh. da Europako zuzentarauak ba, irakurri hausnartu eta geure ba, proposamen bat, geure ikuspegisa ba, erakutsi nahi gau, eta, bueno, ba, dibideze, abenduan e, webinar batzu antalatzu zian, udaletxe desberbinek, nahi zauen udaletxe danek, ba, entzuteko, gure enerzia barriztagaren komunidade horrein, ba, ikuspegisa eta proposamena, eta gerostik, ba, udaletxe baino gehizagur bitdu jaku, eta aurreko hastian dieldu gauen mesu bat, de, geure bazkide ba, danei, ba, deure ikuspuntua esaltzen, eta, bueno, ba, lekuan leku, udaletxe de xentetatik, eskatzen, ba, esaltzenak eh, ba, emateko, eta kasu batzutan, ba, bide lagun ezeko. Adibidez, momentu enten hernanin bide lagun gabiltz jaurtebete bateko profesu baten, lehitzan, ba, ja, nahiko lotuta dauko ekainian azteko, ba, enazkegabarun eztegaren komunidadi bat sortzeko prozesu hortan, eta beste mm -hmm. asko dauz hor, e, ba, siniat ba, akorduak eta siniatzeko besperan eta bai ba, oso oso pilpilian dagoen gaixa da bai. Vale, oier, bueno, gurentzuleziak kokatzeko, bisita situatzeko, en energia berestearren komunitate bat sortze irudikatzen malu badu ser sergare, certasgabis berbetan. Baski desberdineko osatzen dabeen komunitate bat, elkarte bat, talde bat. Nun, mm. aukera ezberdinako gongo di, ez da? Baina, energia, bai. energiari begirako eh, talde bat, izango ditzake. Bai, baina eh, Europako 60-arroak ezaten erakunde bat, mm -hmm. da. Mm -hmm. O sea, izanbida eh, ba, guk eh, Espainiako legeri xak astertu dauen eh, entidade independente batek esan dau, Espainian dausen eh, entidade ezberdinan artian aukera bakarra Europako 60-arroak kaso einda izalekela. Edo elkartia, edo kooperatiba. Uh -huh. Eta guk ba, kooperatiba garen eta kooperatiban ba, baloriak eta ba, sustatzen ditugunez e, proposatzen duguna da e, erakunde hau, energiagarristak argen komunidade hau, izatia kooperatiba bat. Irabaziaz morik doa hariko, kooperatiba bat. Ba. Goiener bat mohenkua. Uh -huh. eta... Arroko azteko bazkidien, uh -huh. bazkidien, bazkidien bialditako mesuan ezaten dau. Beitzu, goiener da, ba... E, Euskal Herri maian dagoen kooperatiba bat, Irabasis Moribarikua eta Energia Berriztagarren Komunitate die, eh e, tokixan tokik izango dien goierr txiki batzuk bezala edo, mm -hmm. ba ba lekuak utzen deituko da naiz da bezala, baina azkenien energia berriztagarrien inguruan e, e, sortuko dien e, ba, erakunde berri batzuk izango die tokixan tokiko eh pertsoneekin, Udalekin. udaleekin, enpresa txikinekin, uh -huh. eh, bueno, bat uh -huh. tokiko da uh -huh. zeinek nahi dauen e, batu, patu, holako gausa bat iketera, baina eh, uh hori, -huh. e, erakunde bada, erakunde bat sortu beharre egongo da. Horria. Da. Kooperatiba txikitaria izango no. dago, erakunde horrek zer diren zer bete biak reikiko dituen. Uh -huh. Kooperatiba horretako baskiak izango den norbanakoak edo aipatuson bezala, erakunde delkarte edo bezo bestelako... hmm. E, bai, zibauak, publikuak e, eta e, bai, kooperatiba edo elkarte hoben funtsi izango da, energia edo sortzea, edo energian inguruan e, bai, alanketak egitea edo energiak bai. e, bai, kontsumidu edo, edo komersializatzea dai bai, energia inguruan e, uh -huh. bai, edo iso esan, e, konturatzen gamit, azkenen gurtietan energian munduan ez gauzela bappe ahalduan duak uh -huh. Hiten e, dugu egretzizia eugazan fakturak pagau, mm -hmm. naso linerea fan eta fakturie pagau, eta pagatzera e, mugatzen gara. Ez tauko e, zer ezan haundirik. Mm -hmm. Ez, e, ez, ez, ez tauko e, zer. Orduan goienerrek bultzatzen dagoena da, bueno, ba, ahalduntze bat, eta ahalduntze hortan Energia Barriztagaren komunidadi horrek ba, kapazidea ondixo ikipo daue. Mm -hmm. Energia Barriztagaren komunidadi horrek inalizengo daue, eh bertako baliabideekin, baliabideekin, izan like sortu, izan like el izan like eh e, efizientzia lanen, izan like sensitibildade koprogramakeen, izan like eh partekatuekin eh ba, elkarrekin, edo kotxe elektrikuetarako eh da carga e, e, kudeatu elkarrekin. Gauza asko indeke gaur egun itenestienak baina hinbi dienak eta beneskia berriestarren komunitate horrek posibilitatzen daue gauza guzti horrek inalizetia gertuko baliabideekin eta gertuko pertsona erakundeekin. Uh -huh. Bueno, hor izango da etorkizuna hondikan, etorkizun hurbila aipatu duzu, bai. zire iratsa eta hasieran, aber laster aterrisatzenan ikaina ni iputu duzu eta ikusiko da bersei uh -huh. bide moten daben, ez? Eh, ba, uh -huh. lurraldean ukiko dugun, eh lediak, hemen momentuetan martxan da Praest, eh honetan eh hasteko. Eh horretan eh ba Goierner martxan dago ta Goiernerreko, ez? E, ba, aukera dauko gu, ez? Ba eh guztiak ba, honetan, informatzeko Goierrek. Mm energia berriztagarria erosi nahi balimadoz, ubertako elkar deko operatiba bat di borgordago aukera, goienerko aukera informazioa gure entzuliak nahi balimadoz enorbaitek, nahi balimadoz kuxiatu nola biaratuko dugu, oier? ba www.goiener.com borgordako informazioa tan nahi badabe baskideen eta nahi badabe xeroen, hor bertan badauki aukera Uhum. Edo bestela, ba, e, email bat dialduleik hor proposatzen dagoen kontaktu hiti egu e, e, dut, eta hor bueno, ba, dialtzen da emaila, zer ba, gurosun hitiak jakiteko edo nanadalakoa.